Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrabil anbiya' wal mursalin. Sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sini tempat-tempat meringkilingan malam alhamdulillah, saya punjangi loripengalatan sepana bertemuni nai kesempatan darat tu kita YWEC Subu Mas Pulau Na ulam lebih eh ulantrumalang. Kelana YWEC Subuwee, bukan mana, Insya Allah sempunya anu pureri bicara Subriolo tujun apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lur penglut tabu huraira cerikkuang mangi angka wudin yala sebagai pengaja lur yaleta niga missang wedding ngamani ri pogau agai pagurangi penglut tabu huraira di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pula ni perlu keki ya ro papasan na nabitan nomor ro sidis si, nomor dua lori pungut tabuh raira. Ini tu mak kedai ni ni ya ro sinin na ano ni panggil nama nomor dua. Puriyo ya hari gi mama deh ngi ya Korumai warang-warang, korumai pakdi sengang, korumai bangkak, jamaatang. Eh, Ia kena tetap kami nasoki. Okay. sohki. Pada pesanan Nabi Ta, nomborak telur, lelaki pengurutan Abu Hurairah, maka dah, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Api dia ceku, lelaki ribu-ribu lelaki, akan Mencari, cuma tepek, tengok-tengok. Ilenak ya, pengajianan habita nama doktor tu. Nah hubungkan ini habita api dicengke laur di balibolaik si bawah tepek. Tentu angkamakutan nama kedai. Anggah hubungannya ruah api dicengke laur di balibolaik si bawah tepek. Sini. Tumbaring kelengal lebih. Ya ro balibola ta. Setu ketong na. Ida len na. Atu tungat tari si dia onrong. Ya na ro balibolai mancaji tau. Keme nama repiri di. Angkatu balibola ta kiri. Angkatu balibola ta kanang. Angkatu yohlo. Angkatu monri. Ya mana na ro tau. Mancah jimanan ni, Tau marapik. lo ridik. Nah, jaji. Maka dia punggulah ta'ala, Api dia ceku. Loh dibalibu lama. Barak makasih ni, Tepukmu. Nama lagi, Nah, hubungkangi, Nabi Muhammad SAW. Tepuk eh, Sibawa, Yalu api dia ceku, Loh dibalibu lain. Nah, karena, Nah, Reku deh, Nah, makasih, Tepuk Ah, tentu. Dia nari jampangi pangi iro bali bolata na iya kia narikku matepek lo riserjana punga Allah taala matepek ri restorimunrinna punga Allah taala ari teberi betanginan iro sidinna kita-kita na berunung punga ta Allah taala dan terkhusus lagi ari teberi maka diangka na panuru punga Allah taala itulah kita kurang Al-Nabi Muhammad SAW Untuk nafala tu kaki di umat na Sinina rupatau Mana mana ah Tentu Salah satu di antara Perintah-perintah Allah itu Eh Maka dah Eh Pekasih Asibulom polongamu Sibawa Padamu rupatau ah Ia mati iawe Asibulom polongam Sibawa padatta rupatau Tanya mua bawang Lau ribali bola ta, naya kia, angkatikur tu betanginang ee, la perintah nabi tamakre ajak lalu, mupugokan kita w, ano deh mupujiwiko. Sini yang termalem kelinga malam bi, ya ro bali bola eh, setengah tongana, ya naro, tau ia dingeri lautulungi narakum asusaki ako smolruki sik di kampung angke beli molata eh betan rupa tu beli molata kanan kiri eh muka belakang na de iga eh keluarga hata mancawak kuridi na tappa perlu bayine tappa ke peje na de ra bu gara peje ta ma bila tuni pasai eh tentu kami beli molata di kilo masilele na tang eh idi kami ugi ...kumi balik bola tak? ...e, lokasi... ...e, maka di negara cik dek kesihaknya, ...petje tak? ...e, bening, ik, bersili lain. ...me, lokasi mana su? ...nah, terkak ke petje aku, ...dengar dia ambuk anakku. Petje, tu na pasah hari ulok. Haa. Jadi... ...nah, mereka... ...ee, ...e, ...maksing ibu bongatasi wabalik bola nolak tak? Kesing ya si bulong pulong neta si bapak libu lata, tentu mengapa mana kerja jang anu mapekuaniro. Nah peniirui di seleng es tengok tengok na, epada ki tubusi di, nah nariko engkau masalah, dilalui tubuta tak tumpu ajeita, tapi nak diingin aja kianamau botoluta. Eh, mak dengi itu tersendiri. Ya. Eh, Namu, eh, ilna jantutta eh, angkatukro anakku kota tumpu aje tanahmu jantutta kemat eh, detok tu. Nah, jadi macam mana ya, tu? Ah, karena pernah dingi si dia landuale. Eh, eh pernah dingi tu itu landuale lenge. Naya ro umat selenge pada si dia landuale. Ah, ha, ya rigi angkat wah desa si, nabita pawaki makadeiro almukminu limukmini al li ya should lubak luhubak tan ya ro semua tap eh pada si dia bangunang ya ro bagai beganda bangunan nye batana angke ya walak de ya naro sungkui bataye montriase eh ya si ro pondasina montriaweh ya nasabari nawa ditang ya Eh, bangat tak? Nah, eh, magi nasaba iro eh, bangun nange, eh, manca jisik angka korea lay sidi, wad inga makasolar zamanenna bangun nange. Makuton iye, eh, apa eh, eh, pasal nabi tamakade api dicekolori boleh eh, makasini tu tepem. Nasaba iro eh, di tempat tepem, eh, pada pada kita macam perawan Ina malam minunah, eh kuatunah Suratul latarel hujurat ayat masa puluh. Saya tunggu naya ro, tunggu tep eh, apa diberi mana ni? Jajina riko, ipa kesing ini, hubungan terus bawa balik pulata. Makesinnya siulung pulungeta Sibawa bawa balik pulata. Ayat naya, betana eh, makesin itu tep eh. Nasamba ipa dapat tunggu naya ro nasenge puangkan latala. Ina malmu minuna ikhwatam. Ipakdu betul ni iroh nasengi. Nabi Tamaamak Sallallahu Alaihi Wasallam. Almu minulil minikal bunyani. Yasuddu ba'duhu ba'dan. Nah iroh betul. Eh makasini rampen datepak tak. Eh iroh tepe tak. Taniana tepe. Eh si puluh puluh. Jadi sini. Teman-teman kelima lebih. Nah iroh italae balibola. Eh. Tanyama tu bawang Ia harus tengah-tengah Ia itu riwetongan Gak beli bola Tama tuis tengah-tengah Ia telah beli bola Yang hari tu Sinina Tak angkir riset Baik ku kiri Pasai Monroe Ia dipak belu Eki pasai Mak beli bola Mana ki tu? Ia dipak Toko eh Mak beli bola Mana ki Eh idik tu angkai lelena masigi eh. Mak balibulah mana ki. Tak cuba ni garip pikirisi bi. Nah reko angka sikdi kuro pak baluk ki pasaha eh. Majasi pakna. Eh ebarakna. Eh nah peryawailak di ialdin na sikdi aga-aga. Nah sebab ni lorong ni. Lomana tau eh mengelik kuale na. Aga kejajian. Ya, berarti alena solangi Di bangunan ini Alina solangi Ia roh Apada perlindungan ini Nari kongkan Apakur Siti ah, Tentu Leleng Ibu bereaksi Berreaksi Ibu dingi Maka Wah Maka jik Napa ku Ibu dingi Anu Tanribun Inna Weh Ia roh Lepas Nabi Terpenggelut Tak Rera Maka Dapak Sengil Lalu Asy Walom Polong sibawa mambeli bolamu nasaba ina tu beli bolamu pada beranimu ina tu beli bolamu tausik di misi bawa iko ah sini temaring kareng mele b aku ni riolo ipagangka pengajetta yewe suwe memori napa berakai punga lata ala lao di mana dari ulung opo rilino alabang e mattirnya hara billahi taufik wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh